21. fejezet, Chicago, augusztus 5-e, csütörtök, 18 óra 00. Akkor kivele, mondta Mia, és lehuppant egy székre a rendőrkapitánsági tárgyalóban. Dénát választották meg szóvívőnek, mert ő hozta a rövültetbik nyufát, és ő egyszerűen csak kibökte a léneget. Hosszáférésünk van szó ép Épp köhintett. vagy mondod? Mi a csúnyán végig őket? Szeretném én azt tudni, hogyan jutottatok ehhez az információhoz. Nem csináltunk semmi törvénytelent, bizonygatta Téna. Íten megnézte annak a számítógépnek a merevremezét, amelyet szó tegnap este használt. Aztán valahogy rájött a lejje Mia a hamlakát masszírozta, és amikor megszólalt, alig palástolta a dühét. Téna nagyon ritkán látta ilyennek. Csak úgy rájött? Csak nem valami vásári médium. Esetleg arra is csak úgy rájöhetne, merre van konvé, mert azt tudja, hogy mi nem tudjuk. Déna ébre pillantott, aki a fejét rázta. Mi történt ma? Megtaláltuk az optikust, mondta év nagyot szóhajtva. Ki az? Déna csak ennyit kérdezett. Egy pasas a Lincoln Parkban, a feleséget talált rá, két és fél órával ezelőtt, holtan hevert a vizsgálóban és a leltár szerint hiányzik egy pár barna színű kontaknócse. Dén a leragyott, mi a székének karfájára, és összefonta meg előtt a karjait. Ez rettenetes. Az. És most már a sajtó is ráugott a szorira. Mi a megborzongott? Dén a szíve egy ütemet kihagyott. Kiadjátok a fényképét? A vezetőség ezt akarja, ismerte be épp. Mi szeretnénk nem nagy dobra venni konvés személyazonosságát, hogy ne boruljon ki, és ne báncsa ivít vagy alket, de az ügy most már túl nőtt magán. Holnap télig kaptunk haladékot. Ha addigra nem kapjuk el, akkor nyilvánosságra hozzák. Addig is két másik nyomozót is rálítottak az ügyre, és annyi rendőlt igénybe, ahányra csak szükségünk van. Mia az ajkát haraptálta. Van más is. Ma új holtestek érkeztek, egy idős nő, aki Randy Juan 11 évvel ezelőtti házában lakott, és Conway egyik régi társa. Az orvos feltűnt, hogy ugyanolyan hangtompító nyom látható mindkét áldozaton, mint Dr. Lee és Christy Sikorski holtestén. Az idős asszony Jackie Williams. Épp fellapozta jetszettemjét. Megtaláltam Williams nevét a kanvér letartóztatásakor készült végijedzőkönyvben. Szó napokig bolykált a rendőrség előtt, de Williams figyelt, és látta, amikor Szó visszajött lakására, és azonnal bejelentette. Az asszonyt megkínoszták, mielőtt meghalt. Hipót öntöttek a szemébe, és megvakult. A nyelvét is kivágták. Édes Istenem, suttogta éten erdettemre, Istenem! Megköszörült a tarkát. és a másik, mi a megborzongott. Leroy Vickers szó ellen tanúskodott. Maradjunk annyiban, hogy többet nem fog előfordulni. Épp felsóhajtott. A többieket, akik szintén kapcsolatba hozható kamvi letartóztatásával védőrizetbe helyeztük. A letartóztatást végző tisztet és a családját, a vádat képviselő ügyészt. Csönd telepedett rájuk. Majd Cré is megköszörülte a torkát. Jött lú Morton, mi a ból jutott? Pár órája hívott, Bryce Louise végre megszólalt. Szó néhány hete nagy semmiből, és kapcsolatba lépett vele. Évek óta nem is beszéltek. louise nem engedték Bryce-nak, hogy meglátogassa a nővérét a börtönben, és ő azt hitte, hogy még mindig oda bent van. Szó azt mondta, hogy pénzre van szüksége, előadott neki valami szomorú történetet, ezért Bryce átutalt neki egy kis pénzt a nagybácsi hitelkártyájáról. Itt találkoztak Csikágóban, és együtt mentek le kocsival Mérjenembe. Azt állítja, hogy egészen addig nem is tudott a gyermek amíg be nem viharzottak a tengerparti házba. Állítólag Szó megikérte, hogy senkinek sem esik bántódása, és ha megkapják a pénzt a gyerekét, akkor visszaadják. Moore szerint Bryce Louise nem tűnik valami észkombánynak, egyezte meg év. Valami tanulási zavarra gyanakszik, esetleg ennyi szellemi fogyatékosság lehet a háttérben. Déna bólintott. Ez egybevágna azzal, amit szó anyjáról megtudtunk. Drogozott, és már alkoholista volt, amikor terhes lett a kisfiúval. Nem lenne meglepő, ha ártott volna a babának. Bryce a tetoválásról is tudott, tette hozzá év. Mint kiderült, szó előszeretettel idézte az apja kedvenc mondását. Alkalmazni, alkalmazkodni, fejlődni, de nem tudtam havá tenni. Mellette ítem meg demmet. A kerekasztal jelmondata, suttogta, ez vicc. Mi a émelegni kezdett? Vicc. Még a szót is alig bílt kinyögni. Attól tartok. A Manti pattern csopart egyik vicces jelenetében bukkan fel. Hetvenes évek évekbeli klasszikus. Egy fazon elindul bankot rabolni, de véletlenül egy fehér nemű gortba megy be. Azt mondja, alkalmazni, alkalmazkodni, fejlődni. Ez a matója. Aztán fehér lap. mondta Iten szomorúan. Szó az utóbbi héten elég gyakran ezt tette, folyamatosan alkalmazkodott a változó helyzethez, a francba. Mi a felállt, és föl járkálni. Tizenegyen meghaltak, és fogalmunk sincs, merre lehet ez a nő. Ő a lapokat, és mi meg csak rahangálunk utána tehetetlenül. Ethan felemelte a kezét. Azt hittem, tizen meg. Meg Rickman, Rigmund, Samson, Sikorsky, Dr. Lee, Beverly, Sandy, és ez az optikus, ez eddig nyolc. Williams a kilencedik, Vickers a tizedik. Megtaláltuk Fred Oszkóla holtestét is, mondta épp, és elhúzta a száját. Ma délután egy hotelben. Szó kitette a Ne zavarjanak tápát, aki nincs amikor elment, ezért a takarítók kihagyták ezt a szabát. Egészen addig, míg nem érszült a szag, tette hozzá A fogászati leletekre volt szükség az azonosításhoz. Szó nem sok mindent hagyott belőle. Nem csupán az ujjait vágta, ne hanem a is. Julia azt mondja, még élt, amikor ezt tette vele. Különösen gyűlölhette, jegyezte meg mia. Nem letne meg, ha kiderülne, Mr. Oskola kihasználta a börtönőri hatalmát, és közösülésre kényszerítette a női fogvatartottakat. Ez egybevág szó egész szexhez való szállásával. A szex hatalom komoly szexuális zaklatásnak volt kitéve a múltjában. Déna kivette egy lapot a magpályából, és az asztal kezepére csúsztatta. Ma beszéltem Szandisztón barátaival, meg később üvöltözhettek velem, de tudom, hogy veletek nem állnának szóba bírósági végzés nélkül. Kaptam pár címet, aminek utána nézhetünk. Épp kézbe vette a lapot. Holnapra megkaptuk volna azt a bírósági végzést, ma kérvényeztük. Déna vállat van. Akkor egy nappal előbb megkaptátok ezt. Ép pislogott, próbált fókuszálni, és Déna elgondolkodott, a férfi és Mia vajon mennyit tudtak aludni az éjjel. A nevelőszülők címe is itt van. Mia megállt és Ép válla fölött a papírlakra sandított. De miért? Arra gondoltunk, hogy szó esetleg visszamegy valahová, ahol egyedül és elszigetelve érezte magát, hogy ott rejts el Ivit és Aleket, mondta Déna csöndesen. Ez a darab, amit rendes személyes, ezért a színpadnak is személyesnek kell lennie. Lehet, hogy a nagybátyja házát akarta használni, utálta azt a helyet. Jogosan feltételezzük, hogy amit helyette választ, az is épp olyan gyűlöltes lesz a számára. Mia leragyott a székbe Déna mellett. És még mire gondoltál alszi? Déna már tudta, hogy a barátnője megbocsájtott neki. Arra, hogy ez az egész a bosszúról szól. Randi elárulta őt nem is egyszer, hanem kétszer. Tíz éve volt arra, hogy mindezt kitelvelje. Jelképes lesz, és szerepelni fog benne az összes fájdalom, amin keresztül kellett mennie. Szeretném jobban megérteni, hogy miféle fárdalom volt, akár valós, akár képzelt. Kaptatok választ a börtöntől? Igen. Épp lapozott párat a jegyzetömgében. Szó öt évig egyszer volt, Tami Filccel azzal a nővel, akiről beszéltél. Dina összerezzent. Ezek szerint így szerzett tudomást rólunk. Most már tudunk Fred oszkoláról is. Nem meglepő azok alapján, amilyen állapotban találtuk a fickót, hű mögött miatt. Az újak levágása volt az üzlet. Rá kellett éjszteni a vónékra. De a a lenyiszantása már személyes volt. Fejezte be Déna unottan, mire az összes férfi a szobában összéphúzta magát. Szóval már azt is tudjuk, hogy valószínűleg megerőszakolták a börtönben. Mennyi ideig volt ott ez az ószkala? Végig abban a tíz évben, válaszolt Éb, még mindig feszengve. Épp elég hosszú idő ahhoz, hogy ezt elviselje. Déna a homakát ráncolva nézett miára. Vérene de ha ilyesmire lettem volna kényszerítve tíz évben át, a én célom is az lenne, hogy az illető, aki miatt bekerültem, átélje ugyanezt a szenvedést. Akkor nem kellett volna megölnie oszkólát, jegyezte meg Mia. Lehet, hogy a pasas telhetetlen lett. Nézzet rá, Téna. De addig úgysem tudjuk meg, míg meg nem találtuk szót. Viszont az biztos, hogy Randivont szorosan figyeltetném. Bármit tervezés neki szó, az nem lesz kellemes. És veled mi a helyzet, Téna? Kérdezte kéten, Neked mit tervezett? Déna tudatosan bezárta félelmeit a kis tobozba. A toboz azonban percről percre törékenyebb lett. Nem sokkal jobban. Én testesítem meg számára az összes szociális munkást, aki valaha is elszakította a szüleitől, vagy aki arra kényszerítette, hogy ott lakjon, ahol nem akar, illetve azt tegye, amit nem akar. Mi a végigmérte ítent? Van fegyvere? Híten megfeszült állal bólintott. Igen, összhangban az Ilinói fegyverviselési törvényel. Mi a szeme megvillant? Remek. Déna, még mindig megvan a 38-asod? Déna a fegyverére gondolt, amely még mindig a köntöse zsebében pihent, ahol hagyta, amikor előző nap sietve indulni akart ivihez. Eddig még sosem volt ennyire óvatlan, hogy a betározott fegyverét elfelejtse visszatenni a megszokott rejtek helyére. A lakáson érte? Majd én elmegyek érte, jelentette ki Éten határozottan. Mia, ébre pillantott, mintha Éten meg sem szólalt van. Lehet, hogy kombé figyeli a helyet. Majd én elmegyek érte, ismételte meg Éten összeszorított szájjal. Éb habozott. Ha figyel és meglátja Dénát, elképzelhető, hogy előmerészkedik. Iten tartva szökkent. Azt már nem. Nem használhatják Csalinak. Déna ránkötni kezdte a karját. Ülj már le, Iten, Tényleg. Iten ügyet sem betett rá, folytatta a kirohanását, mi a felébe kötve. Tegnap éjjel kész lett volna védőőrizet helyezni, amikor felajánlotta magát cserébe. Mégis hogy képzelni? Úgy, hogy nyolc holtest van a halottas házban, Mr. Buchanan. Mondta, mi a kimérten. Déna az egyik legjobb barátnőm. Ugye nem gondolja, hogy szándékosan veszélynek teszem ki. Iten ázárt tekintettel nézte. Nem fog belőle csalit csinálni. Mi is ott leszünk, mondta Év, Kinn az utcán állunk készenlétben. Iten megrázta a fejét. És ha konvé odabent várakozik, Ébnek a szemesemre bent. Dénát bevezetékezhetjük. Iten arcára két oldalt egy-egy vörös voltként ült ki a harag. Így akkor hallhatják meg a durranást, amikor Conway otoropódszik megé, és egy 9 mm-esből golyót a koponyájába. Minden tiszteletem az önökén nyomozó, de kibaszottó szó sem lehet volna. Mr. Buchanan, mondta épp hikattan. Ez a nő egy hét alatt 11 ember gyilkolt meg. Két embert túlszorájtett. Volnék ott ülnek egy akváriumban, az Excelsiorban, és eddig nem csapott le. Az összes listán szereplő címre rendőröket küldtünk ki, hogy figyelmeztessék őket, és talán így el tudjuk kapni, de lehet, hogy mégsem. Én ezt elfogadható... Elfogadható? Menny dörög Elfogadható, kontrollált kockázatnak látom, fejezte be Éb a mondatot, még mindig kikkattan. Persze csak, ha Dén a hajlandó rám. Az vagyok mondta Dén a csendesen. Fölállt és tenyerébe vette Íten arcát. A szeme villogott parázslott. Érezte, hogy a férfire meg. Íten. Ez a helyes döntés. Különben is, ma bármikor megölhetett volna, akár odakint a rendőrség előtt is várhatott volna. Kérlek, értsd meg, hogy meg kell tennem. Legalább annyira saját miért, mint másokért. Íten elhúzódott, és Miára nézett. Maga is felemegy. megy. Mia a fejét rázta. Konvé látott engem azon az első estén a Hanöverházban, tudja, hogy vagyok. Ha meglát egy zarut, nem bújik elő. Akkor semmivel sem leszünk előrébb. Itten épp felé kapta a fejét, akkor ő menjen. Mia megrázta a fejét. Ha tegnap este ott várt a Dénát a kórház előtt, akkor látott minket együtt. Ugyanaz pepitában. Iten állva megdemegett. ökölbe szalította a kezét, majd kinyitotta. Akkor én megyek vele. Déna miára majd ébre pillantott. Így jó lesz. Iten dühösen méregette miát. És golyóálló ruhát kap. Mia bicentett. Megbeszéltük. A helyiségre Néma csönd borult, ahogy ítenszi hálása lassan elhalkult. Aztán Clay megköszörülte a tarkát. Még mindig itt van az az apróság, hogy 19 ezer dollár csöcsül a bank számláján. Mit akarnak vele csinálni? Épp komoran kinyújtotta előre a kezét. Adjéd a számla adatait. Az egyik emberünkkel leszedhetjük a pénzt. Ha már őt magát nem érjük el, azért kisebb akatály költíthetünk elén. Iten tekintete kemény lett és átható. Nagyon reméltem, hogy ezt fogják mondani. Csikágó augusztus 5-e, csütörtök 19 óra 30. Ez baromi hülye ötlet, döngyögte íten, ahogy haladt én a téna mögött fölfelé a lépcsőn. Psst! rád rá Dina, a váll a fölött. Marad Mivel Iten látta a nő szemében a félelmet, inkább elhalkotott. Dina kénytotta a zárat és kitárta az ajtót, majd felsóhajtott. Tiszta a levegő, Mia, suttagta a felsőjére csiptetett mikrofonba. Iten elrabogott mellette. A konyhát és a fűtőszabát rendben találta, ahogy a vendégszabát is, ahol egyáltalán nem volt búton. Futó pillantást öltett Dénára, de ő csak a fejét rázta. Ez volt Ivi szobája, a támadás előtt. A hálószoba pontosan úgy nézett ki, mint előző nap, amikor Déna olyan kapkod öltözött fel. Az nap lettegett ivi Az ágyon ruhák heveltek nagy összevisszaságban. Úgy látom, itt nincs semmi, mondta Iten, de Déna a homlokát ráncolta. Lehajolt, és az ujjak közé fogva felemelte a köntösét. Sejemből készült, ezért omlott alá. Híten emlékezett, hogyan festett Ténán. És arra, hogy kitutorodott a sebe Most viszont nem. Mia? Szólt bele Téna a mikrofonba remegő hangon. Eltűnt a fegyverem. Mitchell és Régen egy percen belül már fönni is voltak a lakásban, levegő után kapkodva. Nincs jövő az ajtón előszakos behatolásnak? Nincs. Ivének van kulcsa, szóval szónak is. Déna elerőtlenedve rázta meg a fejét. Előbb is gondolhattam volna erre. Mia átkarolta Déna vállát. Elvitt más valamit is. Úgy nézem, kisebb pusztítást végzett nálad. Nem, ezt még Karolin csinálta, mondta alig halhatóan, mire Mitchell összeráncolta a homlokát. Karolin csak segített neki ruhát választani a hétfő estő szólt meg íten. Tegnap is így nézett ki, amikor ide értem. Déna átöltözött, mielőtt visszarohant volna a menhelyre, mert azt hittük, szó még mindig ott van. A fegyvert a köntöse zsebében hagyta az ágyon. Ki lehetne deríteni, szó mikor járhatott itt? Körbe kérdezünk, hát ha valaki látott valamit, mondta régen, de hangjából kétkedés hallatszott. Írten, menjen vele a nappaliba is öltessene, utasította mia. Mindjárt elájul itt nekem. Déna visszajtette a köntözt a földre, ahol találta. Nem fogok elájulni. De miért el a fegyverem mia? Neki is van, tudjuk. A te nevedről van a fegyver, Déna. Kérdezte régen. Déna té tovább nézett föl. Nem. Mitsen lehúnta a szemét. Basszus. Régen előrehajtotta a fejét. Akkor kinek a nevén van? Déna nagyot nyelt. Az anyámén. Régen szemöltöke magasba szökött. Nem adja magát olyan könnyen. És miért van a fegyvered az elhúnt édesanyád nevére bejegyezve? a kifújta a haját a homlokából. Mert felfüggesztetben voltam autólopási kísérlet miatt. A saját nevemre nem behettem fegyvert, és lettettem a volt férjemtől. Anyu intézte a regisztrációt. Régen a szemét forgatta. Mia? De nagyon sokkal fogsz nekem tartozni, amikor ennek az egésznek vége lesz. Benne vagyok. Köszölt-e Mia? Jukanen, kísérj át a nappaliba, és ne nyúljanak semmihez. Azonnal hívjuk a helyszínel őket. Dina átment éten utána a nappaliba, majd óvatosan leereszkedett a régi kanapé szélére és az alkáparabdába. Használni fogja a fegyveremet, ugye? Valakit meg fog ölni a fegyveremmel. A maradék kis szín is kiszaladt az arcából. A fegyveremmel fogja megölni Ivit. Viten is azonnal erre gondolt, de nem akarta még ezzel is terhelni Dénát, épp elég baja volt már így is. Ezt nem tudhatod, kicsim. Lehet, hogy csak biztos akart lenni, hogy nem lőheted le vele. Déna összeszűkült szemmel nézett föl rám. Nem kell atyáskodnod fölöttem, Iten. Iten leült mellé a kanapére, és megfogta a kezét. Rendben. Én is ugyanezt gondoltam. Téna csak ült a szemét lesenvéve a szobak összepéről. Ez rosszabb, mint a rémálmaim. Szeretnél most beszélni róla? Kérdezte Iten gyöngéden, és Déna megint megrázta a fejét, és egyfolytában ugyanazt a helyet bámulta a padlón. Híten követte a tekintetét a régi és igenocsmány Ferdén elhelyezett van szőnek közepére. De a szőnyeg előzője is feltén feküdt, meg vasárnap is. Itt csak egy pillanatig tudott ezen eltöprengeni, amikor a régen belépett, és ő is követte a tekintetüket, megállt a szőnyeg szélénél. Lehajolt, és elkezdte a húzni. Ne! Déna azon nyomban felpottan, de már késő volt. A roncsszőnyeg alatt, a badul egy hatalmas sötét folt éttelenkedett, olyan széles, mint a és olyan hosszú. Régen egy pillanatig csak nézte a foltot, majd déna felé fordult, aki csak bámult mag elé, mintha kis látna. Íten gyomra, görcsbe rándult, vissza kellett nyelnie a torkáradat szavat, nem a hatalmas fél láttán, hanem attól a tudattól, hogy az mit jelképez. Sosem költöztél el, ugye? Tette föl a kérdés szaklatottan. Déna nem volt hajlandó ránézni. Nem. Csak az ajka formáltal szót, hang nem jött ki a tarkán. Déna anyja itt halt meg. A régi cikk, amelyet erről olvasott, azt írta, hogy az vérző vérzőasszont a lánya találta meg, de nem említette sem a címet, sem az elkövetőt. Híten földézte Déna tekintetét azon a reggelen, amikor magáról mesélt neki, a bántalmazó apjáról és nevelőapjáról. Olvasta a cikket és feltételezte, hogy a nevelőapa volt a tettes. És meg is győződött erről, amikor megtalálta a nevelőapa nevét az Állami Fegyintézetnek az életfogytiglalra ítéltekről vezetett listáján. Úgy gondolta, hogy Déna ezután elköltözött. A legtöbben ezt tették volna. Déna Dupenszki azonban nem olyan, mint a legtöbb ember. Valamiképp az értelmetlen gonosz büntett helyszínét a saját sosem múló poklává változtatta. Valahányszor hazajött újra, meg újra látnia kellett, át kellett mennie rajta. Ez a hely a sok drogossal meg csövessel egy rohadt nagy vezetés színhelye. Basszus épp! Szólalt meg mítsel meg öttük. Végen hagyd találjam ki. Az anyja? Mitchell olyan szeretettel és akutalommal nézett a holtsápat megviselt Dénára, hogy Ethan majdnem meg is bocsátotta neki, hogy Dénát veszélynek tette ki. Húzd vissza a szőnyeget, kérlek. Iten vigye vissza a szállodába. Hívjon fel, amikor odaértek. Rendben? Chicago, augusztus 5-e, csütörtök, 23 óra, perc. Valami nem stimmelt. Egy ház arrébb szó bent ült a kocsiában, és a házak között bámulta a kis kétszintes épületet, amelyben az a tiszt lakott, aki 11 éve tartóztatta. Takkart volt a neve. Egyedül élt, de szó több mozgó alak árnyékát is látta az ablakon keresztül. Az ösztöne rosszat sejtett. Zsarok vannak odabent és várnak. Engem. Nos, akkor csalódniuk kell, gondolta a szó. Eltöplengbe dobolt a kormányon. Csak is akkor lehetnek itt a rendőrök, ha Randi infót adott nekik. Más logikus magyarázata nincs a gyanakvásoknak. Azt hitte, a gyerek miatt másképp lesz, hogy Randi von már megtanulta, mi a következménye, ha a rendőrök összead. Ezek szerint a régi szokások lassan halnak el. Randi von pedig meghalni fog lassan. Most, hogy Randi von diasztotta a rendőrséget, biztos, hogy a szállodai szabát is figyelni fogják. Így hát meg kell változtatni a másnapi logisztikai terveket. A parti ugyanott lesz, de a díszrendék odaszállítását másképp kell megoldania. Holnap majd értesíti róla Elindult, bekanyorodott egy benzinkódhoz, mert a csomagtartóban lévő üres kannákat ideje volt teretöltenünk. A mai logisztikai telkaszomban szépen halad. Csikágo, augusztus 5-e, csütörtök. 23 óra 45 perc. Déna, tényleg muszáj enned? szól be a hároszap Déna, ahogy nézte az alatta elterülő, fényesen kivilágított várost, látta a férfi tükörképét is az ablakban. Éten azóta akarja rávenni, hogy harapjon valamit, amióta visszajöttek ide a lakásáról, de már az étel gondolatától is görcsben a gyomra. Éten, komolyan nem vagyok éhes, válaszolta ingerülten, amitől azt várta, hogy visszakerketi a férfit a nappaliba. Ehelyett azt látta, hogy a férfi közeledik. Megborzongott, amikor ítem menekkezét rátette az ő jékideg vállába, és gyöngét csókot nyomott a halántékára. Ne add fel, kicsim! suttogta, de a tükörképen is jól látszott az alkotalom a szemében. Nem is adtam fel, válaszolt én is suttogva, de hallotta, mennyire hamisat a hangja. Szó volt a ivit, és ellopta a fegyverét. Tizenegy embert ött meg, és senki sem tudja, merre lehet. Éten a vállánál fogva maga felé fordította. Két órája állsz itt, és az utcát a téna. Gyere lefeküdni, aludnod is kell. Déna elhúzódott tőle. Nem, nem akarok aludni. Mert álmodni fogsz. Déna a fogát csikorgatta, egyre jobban fortyogott benne a tű. Általában el tudta folytani, be tudta gyömöszölni a dobozva, de mai éjjel nem. Gondolod? kérdezte Maró Kunnyal. A férfi nem visszakozott, és Déna a legszívesebben szitkozódva üvöltött volna rá emiatt. Igen, gondolom. Készen állsz végre arra, hogy elmesélj miről is van szó. Amikor nem kapott választ, csak fog megint rátette a kezét Déna vállára, és elkezdtem a szírazni Emlékszel az első esténkre? Rávettél, hogy beszéljek Richardről, és utána jobban éreztem magam. Muszáre ezt elkezdened megfogadni a saját tanácsaidat. Dino keserűen nevetett föl. Orvos, gyógy és meg önmagadat! Akinek nem inge kicsim! A keze a vállán keresztül a karjára siklott, átkarolta, és Déna hiába igyekezett ellenállni a teste, mintha tudta volna, mi esik neki a legjobban. Neki dőlt ítennek, fejét a férfi vállára hajtotta. Miért erőlteted annyira, hogy beszéljek az anyámról? mert úgy gondolod, hogy az ő személyiséged legnagyobb része, suttogta íten. Déna nagyobb pislogot majd megfordult, hogy felnézned rád. Tessé! Déna, mindazt, amivé alakítottad magad, egyetlen rossz eseménynek tulajdonítod. Hüvelykújjával végsimított Déna a szemelődöként, mire az lehúnyta a szemét. Annak az estének, amikor az édesanyádot meggyilkolták, és nem te voltál, tette hozzá. Még akkor sem, ha ezt hitetted el Utána néztél, mondta Dína elgyötörten, és homlokát a férfi csupasz melkosának döntötte, a szőr az orrát mondozta. Biztosan valamennyire hitelt adtál neki, hogy megnézted. Nem, egy pillanatig sem adtam neki hitelt. Képtelen lennél megölni egy másik embert. Szót meg tudnám ölni. Fakat ki belőle, mire íten szorosan átkarolta. Mint mondtam egy másik embert. Déna mély levegőt vett, beszívta a férfi illatát. Jogos. Déna, beszélj kérlek. Mondd el, mi történt azon az éjszakán. Tudnom kell, hogy segíteni tudjak neked. Déna felpillantott, sürkészűen nézte a férfi szemét. Azokat az álhatató zöld szemeket, amelyek mindig a tavaszra emlékeztették. Az új életre. Miért? Éten szomorúan nézett le rá. Olyan nehéz elhinned, hogy egyszerűen csak szeretnék törődni veled. Déna szemét már szólták a könnyek. Igen. Éten gyöngéden kisimított egy hajszállat Déna hamlakából. Déna, van olyan barátod, akinek nem segítettél többet, mint ő neked? Bárki, aki rólad gondoskodik, nem te ő róla? A kérdés váratlanul érte. Nem tudom. Gondold csak át. Megcsókolta a száját olyan gyöngéden, hogy déln a kis hiány sírva fakadt. Akkor gondolkozz el azon, hogy egyszer rólad is gondoskodna valaki. vagy hagyod, hogy mások tegyenek érted valamit. Anélkül, hogy bármi módon vissza kellene nekik fizetned. Átkarolta a vállát, és odavezette az ágyhoz, mint most. Hadd segítsek elaludni, és semmi kötenék. A hangja mély volt, lágy, regettes, és a keze gyöngjét, ahogy leúzta Dén a cipőjét és a felsőjét. Úgy vetköztette le, mint egy kisbabát. Aztán áthúzta a fején az egyik saját pólóját. Most aludj. Majd reggel beszélgetünk. Eligazgatta körülötte a takarót, lekapcsolta a villanyt, és Dén hallotta, hogy ő maga is levetközi. Aztán becsusszant meg az ágba, és magához húzta. Érezte, ahogy a merevedése ott lügtett a derekánál, de most sokkal inkább megnyugtatásként élte meg, mint kísértésként. Ott volt vele. És akkor is ott lesz, amikor éjjel földiad. Mert éjjel föl fog diadni. Mint mindig. Holnap, drágám, súgta iten a fülébe. Holnap meg fogjuk találni őket. Tegnap éjjel is ezt mondtad. És holnap is ugyanezt fogom mondani. mindaddig, még igaz nem lesz. Még vége nincs ennek az egésznek. Dénárt kezdte magával ragadni az álom, olyan biztonságba érezte magát Iten karjában. És utána hazamész. Iten karja megfeszült, majd elernyett. És utána hazamegyek. És te mit fogsz tenni, amikor ennek vége? Kinyitotta a szemét, pislogott, de csak a sötétséget látta, és csak íten érezte. Nem tudom. Csak azt, hogy bármi lesz is az, nem fogom tudni itt csinálni. Éten felemelte a fejét, és déna inkább csak érezte, mint látta, hogy a homlokát ráncolja. Itt. Csikágóban. Túlveszélyes. Nagyot ásított, és bevackolta magát éten karjai közé. Karónak és Ivinek biztonságosabb megoldást kell találnunk. De neked nem. Mondta Iten túlságosan és csendesen, és déna túl későndöbbent rá, hogy hibát követettel. Nem. Nekem nem, válaszolta őszintén. Hová fogsz menni? Ó, azt nem tudom, a hangja megremegett. New Yorkba, Atlantába, esetleg Philadelphiába. Hosszú csont következett. De nem Washington tíz Déna nem mondott semmit, képtelen volt rá. Iten teste megnevedett, de a hangja gyöngéd maradt. Túl közel kerültem, ugye? – Nyíltad! – Inkább aludj, Léna. Chicago, augusztus 6-a. Péntek 3 óra 0-0 perc. Kejfölm! Ivi szeme fölpattant a hirtelen fájdalomra, amelyet a Cséntől kapott hatalmas pofon okozott. Nagyot pislogott, még ki nem tisztult a kép, és látta, hogy egy magas alaktól fölé. Kis hián fölkiáltott, amikor a nő talpra rántotta. Megint lehúnta a szemét, amikor a hideg fémcsövet odanyomta az állalvá. Ezek szerint most. Most fogja megölni Dén a fegyverében. csak kacagott. Még nem, Csituskán. Még van egy kis elintézni varód, mielőtt kiktatlak. El fogom vágni a kötet a lábadon, és ki fog színen sétálni. A kezed megkötözöm marad, és a szád is letapasztva. Ha valamivel próbálkozol, akkor ott helyben lepufantalak, értve vagyok? Ivi meg sem mozdult, ezért Chén erősebben szorította a torkához a fegyver csövét, annyira, hogy nem kapott levegőt. Jelezt, hogy hallottad, parancsolt rá Jén hűvösen. Ivi nagy nehezen biccentett, és ez elégnek bizonyulhatott, mert a nyomás alig csövén enyhült. Az orrán át gyorsan levegőt vett, és Jane megint felkacogott. Vágjunk is bele a mi kis előadásunkba. Vissza kell élnem és hunnam kell egyet, mielőtt éjjel elkezdődne a második felvonás. Csikágo, augusztus 6-a, péntek 3 óra 30 perc. Nem. Íten szeme azonnal felgattant a panaszos nyoszörgésre. Megfordult, hogy megnézze az éjjel szektényen lévő órát. Az éjszaka közepén jártak, és Téna álmodott. Vad nem jött rá rögtön. Felkapcsolta az óra melletti lámpát, felkönyökölt, és csöngéden megrázta Téna vállát. Ébredj, Téna, ébredj a feljatt, de a tekintete a következő másodpercben már éberséget tükrözött. Ne haragudj! Suttogta regetten. Kapkodva, felületesen vette a levegőt, és egész testében reszkedett. Az ajka remegett, mintha bármelyik pillanatban kész lenne sírba fogadni. Ítenben az a benyomás kelt, hogy el is sírná magát, ha most egyedül lenne. Folyton ezt mondott, suttogta íten, Na kibele, miről szoktál álmodni? Éna lehunta a szemét. Már úgy is tudod. Csupán a puszta tényeket ismerem, Déna. Miért nem bízol meg bennem annyira, hogy a többit is elmond? Déna erre kintotta a szemét. Ennek az égatta virágon semmi bizalomhoz íten. Az Isten szerelmére, itt alszom melletted. Ebből nem az következik, hogy megbízom benned. Hát, nem sokat alszol, vágott vissza Iden. Minden éjjel ugyanígy álmadsz? Déna szinte visszasüppett a párnába. Nem, csak amikor rendes időben alszom. És ez milyen gyakran fordul elő? Déna megvonta a vállát. Hetente párszor, sokszor vagyok kín a buszpálya odvaron. Legtöbbször ébren töltem az éjszakát valamelyik ügyféllel vagy az egyik gyerekkel. Ezek szerint kerülött az alvást. Nagy sóhajtás volt a válasz. Talán. Ez komoly lelkiekészségre van, jegyezte meg íten És legalább bejön? Déna lassan megrázta a fejét. Nyilvánvalóan nem. Nos, ebben legalább egyetértünk. Déna az ajkát raptálta. Azt sem tudom, hol kezdjem. Majd segítek. Az anyukád még élt, amikor hozzámentél a motoros pasoshoz? Igen. Csalit sosem vittem haza bemutatni, ha bár a nevelőapámmal sok közös pontot találtak volna. Hirtelen megfordult, és a párnát a feje alá gyűrte. Utáltam. Csallít vagy a nevelőapádat. Rövid csönt következett. Mindkettőjüket. De leginkább a nevelőapámat, azt hiszem. Megint felsóhajtott. De mindezeken túl azt hiszem, anyut jobban utáltam. Ítem végig simított Dén a hátán, érezte, hogy oldódik benne a feszültség. Miért? Mert vele maradt, és előtte a vél szerinti apámmal is. Gyakran álmodoztam arról, hogy felcucol minket is elmegyünk. Valami biztonságos helyre, ahol az apám nem találhat ránk. Aztán meghalt, és én annyira örültem. Tudod te, mekkora bűntudatot okoz ez egy gyereknek, amikor boldog, hogy meghalt az apja? Nem. Válaszolt íten egyszerűen, miközben tovább simogatta Déna hátát. De el tudom képzelni. Szerintem közel sem tudod, mondta Déna keserűen, de örültem. Pár hónapig csak mi voltunk hárman, a nagymamánál laptunk. De volt egy lántestvéred. Még mindig van, valahol. Érkezett a keserű válasz. Habár Madi nem mondaná el ugyanezt, Szerintet nincs testvére. Ezek szerint ő is téged okol az anyád haláláért. Igen. Ezt nem értem. A apát tette. Életfogytik kapott. Ennek is utána néztél Ja, életfogytik kapott. Aztán megrákott, szóval már nem soparadt hátra a büntetéséből. Nem fogok sírni, ha meghal. Ezek szerint az édesanyád cseppelből vedelbe került. Úgy valahogy. Emlékszem, elhozta ezt a pasast a nagyéhoz nem tetszett, és meg is mondtam az őrkének. A következő pillanatban ott hevertem a fadlón. Iten összevont a Megütött, és az anyád mégis hozzáment. Anyagira gondoskodott rólunk. Dén a hangja fagyosan koppant. Már nem kellett a nagyinál meghúznunk magunkat. Azt hiszem, kezd összeállni a kép. Dünnyögte maga elé éten, majd felemelte a kezét, és az ujjaival simogatni kezdte Dén a haját. Amikor elhagytam Csalit, igazi életet akartam élni, folytatta én a hirtelen irányváltással. Tincérnőnek álltam, hogy megkeressem az egyetemi tandíjat. Annyi tárgyat vettem fel, amennyire csak telek a fizetésemből. Egyik éjjel a kampuszon megláttam egy szórólapot egy terápiás csoportról, ahová zaklatás áldozatét várták, és elmentem. A csoportot vezető nő a Hanöver ház nevű anyaotthon igazgatója volt. Azt hittem, te nyitottad meg. Nem, Mária kezdte. A hangja egészen átmelegezett a szeretettől. Ő volt az első ember, aki igazán törődött velem. Miatta kezdtem pszichológiát tanulni. Olyan akartam lenni, mint ő. És ezzel párhuzamosan helyre akartam hozni önmagamat. Tette hozzá, nemondolom. Na mindegy, kezdtem megérteni, hogy a családom belüli erőszak igazi ördögikön. Egy kicsit már kevésbé utáltam az anyám. Megpróbáltam rávenni, hogy jöjjön el Mária egyik csoportjába, de nem akart. Azt hiszem, ekkor kezdtem el neheztelni rá, hogy helyettünk a könnyebbik utat választotta. Mindig úgy tekintett magára, mint akinek nincs választási lehetősége. Én csak gyöngének láttam, hogy nem szeret minket eléggé, de nem adtam fel. Folyamatosan próbáltam meggyőzni, hogy menjen terápiára, és hagyja ott azt a pasaszt, aki állandóan verte. Aztán egy nap a balesetire került miatta, és engem hívott fel. Te pedig elmentél, hogy elhozd. Természetesen, hisz csak az anyám. Hazavittem a lakásomba. Közöltem vele, hogy már pedig velem marad, és azt hiszem egyszerűen feladta, hogy vitatkozzam velem. Aztán a neveli apám megjelent a munkahelyemen. Feldühödve, és akkor valami elpattan bennem. Üvölteni kezdtem vele ott a vendégek előtt, hogy egy vadállat megveri a gyerekeket. Köszöltem vele, hogy az anyám vége engem választott helyette. Erre ő kiborult. Az ételem vezetőnek úgy kellett kidobnia, és kis hián engem is kirúgtak. Azt hittem eltűnik, nyalogatja majd a sebeit, aztán megint nekem támad. De ehelyett megkereste az édesanyád. És meg is találta. Hosszú, nagyon hosszú csend következett. És később én is. Iten simogató keze megmerevedett. Még élt? Nem. Suttogta déna. Ne haragudj. Sokáig nem mondott semmit. Amikor megint megszólalt, a hangját alig lehetett hallani. Annyi vér, mindenütt. Még a falakra is ráfröccsent. Beívódott a padlószőnyekbe. Hallottam, ahogy cuppak a talpam alatt, A mai napig hallom. Az álmaiban. Dína borintott majd négy levegőt vett, mintha próbálná összeszedni magát, hogy folytatni tudja. Összegörnyedve feküdt, az a szemét agyba főbe verte. és az egyik konyha késemmel szúrta le, annyi vér. Megfordítottam anyut, és felsikoltottam, amikor megláttam az arcát. Nem ismertem fel. Sikoltoztam, hogy hívja valaki a mentőket, de senki sem segített. Már akkor sem volt valami jó környék. Senki sem mert kijönni, ha nem volt feltétlenül muszáj. Item folytatta a gyöngétsimogatást. És honnan szereztél segítséget? Nagy nehezen feltápászkodtam, oda a telefonhoz, de állandóan kicsúszott a kezemből, és csak akkor vettem észre, hogy csupa vérménykedtől. Híten emlékezett Dén, ahogy nézett le a kezére, amikor azon az estén kijött a fűtőszobából. Fogalma sem volt, mit mondhatna erre. Ezért inkább meg sem szólalt, csak simogatta tovább Dén a hátát. Felhívtam a 9.11-et, és vártam. Mintha megállt volna az idő. Aztán végre megérkeztek, én pedig kiborultam. Ezt csak később mesélték el. Valószínűleg mondtam nekik, hogy hívják fel Máriát, mert megjelent, és ott maradt velem, amíg el nem vitték az anyám. Összerándult. Mária beterelt a konyhába, hogy oda se nézek, de azért hallottam, ahogy felhúzták a hullaság cipzárját. Mária nekiállt lemostatni, és akkor csörönt meg a telefon. Elhallgatott, ezért itten rá kérdezett. Ki volt az? A nevölő apám. Hallottam, hogy meg a hangja, még mindig dühöngött. És mit mondott? mint mintha elfelejtett volna levegőt venni, és nem válaszolt. Déna édesem, mit mondott? Déna egész testében megbozzongott. Azt, hogy... Megölted az anyád, most örülsz. Írtem mozdulat közben megdenned. Déna pontosan ezt mondta előzőjéjel. Megöltem az anyám, most örülsz. Erővel kellett kipréselni magából a szavakat. Tudod jól, hogy nem tölted meg, Déna. Vagy én vertem-e ököllel? Most már hígottan beszélt, túlságosan is. Nem. Vagy én döftem-e bel a konyhakést? Nem. Én taszítottam egy olyan helyzetbe, amelyet nem tudott kezelni? Igen, én. Aztán tovább súlyosbítottam azzal, hogy nyilvánosan megszégyenítettem a nevelőpám, amivel ebbe az ővöletbe taszítottam. Nem én akartam, hogy megölje, de felelős vagyok miattal. Én indítottam el az események láncolatát. Az események már akkor elkezdődtek, mielőtt megszülettél volna, Déna. Az anyád döntéseket hozott. Te pedig gyerek voltál. Akkor már nem voltam gyerek, amikor rákényszerítettem egy döntésre. Kisérteti es csönd rájuk. De gyerekesen viselkedtem. Vagy én, vagy ő. Választ. Ha őt választja, lehet, hogy még ma is élne. Ít ennek fogalmasan volt, mit mondhatna, hogy Dénál hítje, nem ő a hibás a történtekért. És mi volt ezután? Mária ott állt mellette egész végig. Lehetőséget adott, hogy dolgozzam a Hanoverházban. Maga mellett tartott, így visszanézve már tudom azért, hogy biztos legyen benne, nem lesz semmi bajom. De igazából megváltoztatta, elsóhajtott, az életemet. Mária közvetlenül azelőtt halt meg, hogy lediplomáztam. Rossz volt a szíve. Azt hittem, csak elaludt az íróasztalnál. Szerintem ő is itt szeretett volna elmenni, munka közben. Folytattam a tanulmányaimat a mesterképzésen. Pár évig egyszerre tanultam, és igazgattam a Hanöverházat. Terapeuta szereztem, és ennyi. Közel sem ennyi. ítem pontosan tudta. És mikor kezdtél fényképeket készíteni? Egy vagy két évvel korábban. Mária időnként segített a nőknek új személyazonossághoz jutni. Hirtelen a hátára fordult és fölnézett ítelre, átható tekintettem. Nem csak képeket készítettem íten. Mindent én csinálok. Az útleveleket, a jogosítványokat, mindent. Sejtettem. De a szíve elszorult, amikor ezt hallottam. Hány nőnek segítettél így? Nagyjából két tucatnak tíz év alatt. Szeptember 14. után sokkal nehezebb lett, de a is sokat fejlődött közben. Ítem felmondta a szemöldökét. És folytatni akarod? Déna bizonytalanul ráncolta a homlakát, nem tudom. Valószínűleg nem, most majdnem elkaptak. Ítem pózusa az egekbe szökött, ahogy erre gondolt. Istenem. A házkutatást tartanak. David mindent elvitt, az összes eszközömet, meg a mináló felszerelést. Íten vad szép alább hagyott, pedig a féltékenység szinte gyomorszáján várta, mert én a hangjában szeretteli szomorúságbújkált. Eszébe jutott a férfi tekintete azon az estén, amikor találkoztak, meg előző nap, amikor megtalálták Sandy volt estét. Hunter fülik szerelmes ténába. Ehhez nem kellett magánnyomozónak sem rendőrnek lennie. De úgy sejtette, Dina nem viszonyosztad azt a David érzelmeit. Előrelátó volt. Déna nagyot nyert. Igen, az. Hosszár volt rá kérdezni. Dina, és szereted? Igen, de nem úgy, ahogy gondolod. Ő és Max pontosabban han ig befogadtak. Már ők a családon. David olyan, mintha a menne. És ő is így érez. Megkönnyebbülés öntötte el, habár kételkedett benne, hogy Déna pontosan mérte föl Hantör érzelmeit. Akkor jó. Lehajolt és csókot lehet Déna ajkára. Miről szoktál álmod, mint Déna? Déna élszékénizó tekintete ingerülté változott. Nem adott fel, ugye? Ezt nem tekintem nagy hívának. Hát a fenébe is ident. Mocorogni kezdett a párnán, a karját keresztbe fontta a mellén a takaró alatt. Magamról, érted? Vagy végig sétálok a vértócsán. Hallom a lépéseim. Elhúzta száját. Hallom, ahogy cuppog. Mindig megfordítom a haltestet, a kezem is mindig csupa vér lesz. De nem mindig az ő arcát látom. Miután Ivit megtámadták, őt láttam nagyon hosszú ideig. Néha annak a nőnek az arcát, akit épp befogadtunk. Elhallgatott. Lehúnta a szemét. Tegnap este viszont, most először, a saját arcomat láttam. Felnyitotta a szemét vállatban. Azt hiszem, ez totál kiakasztott. Az, hogy holtan láttam saját magamat. Iten szája hirtelen kiszáradt, kénytelen volt benedvesíteni az ajkát. Meg is értem. És ma arcára komor mosolyult. Megint engem dobott a gép. Most már minden tudsz iten. Minden őrült hülyeségem. Ideje aludnom, igyekszem, majd ne ébre fel megint. Megpróbált elfordulni, de így nem engedte. Volt erőteljes csókot nyomott a szájára, és a szíve majd hugrott a helyéről, amikor Déna felült és szenvedélyes csókkal válaszolt. Csak nyugodtan, dörmögte, és elégedetten nyugtázta, hogy Déna karja el akarja elaszulva vonódik a köré. Utálom, hogy álmodok, sudogta téna, hogy így kell látnod. Sebezhetőnek, gondolta íten, de mást mondott. Emberinek? Mindig is szerettem volna, ha valaki átölöl, amikor álmodom. Köszönöm, hogy végig voltál velem ezen a héten. Nem is tudom, mihez kezdtem volna nélküled. És amikor vége ennek az egésznek, Éten a legszívesebben ezt kérdezte volna. Nyitotta is a száját, de meggondolta magát, mert félt a választól. Te is itt voltál mellettem. Valahányszor rádnéztem, és úgy éreztem, tovább nem tudom folytatni a legkeresését. Dél nem elhalványult. Félek. Én is. Azzal megcsókolt a homlokát. Én is. Holnap megint kérlek, amit eddig. Holnap édesem. Holnap megtaláljuk őket.